Вариться у власному соку, лише в ряди годи видасться вільний вечорок. Навіть у великі свята та на Новий рік, коли всі нормальні люди п'ють-гуляють, ми, висолопивши язика, бігаємо з виступу на виступ. Зате, якщо вже вирвайся з хомута, о, тоді побрикаєш, от вам грунт для богеми. Він ще довго набридав їм з базіканням. Андрій кипів. «Скоро повернеться Аннушка. Він так і не побуде з Ніною віч. На віч. Мовчати, не відповідати. Ніна давно вже переключилася на свою роль. Шафранів пафос потроху охляву. Коли за ним зачинилися двері, Ніна випалила. «Ну і нікчема!» «І як я могла?» Андрій не стримався. Як ти могла, це ще піддається якійсь логіці. Але як ти можеш зараз? Що ти маєш на увазі? Ніночко, Сергійчику! Ніна глянула здивована. В очах спалахнули іронічні іскорки. Що ж мені робити, Андрійку? Тільки ж не гарячкуй, зрозумій. Те, що було між мною і шофроном, воно було. І ніяка сила вже, ні відмінити, ні змінити нічого не може. Була й квит. Та що ж мені після цього звертатися до нього на ви і вилучати Сергієм Петровичем? Смішно. Довелося і в цьому погодитися з нею. Та вихопилося з грудей наболіли. Ніно, як же все це триватиме далі? Люби мене, і все буде гаразд. Після поплавка я так само думав. Я наче вдруге знайшов тебе, а ти... І я, Андрійку, знайшла тебе знов. Чого ж позавчора прогнала? Я не проганяла, дурненький. Було вже пізно. Піти в готель ми не могли. Суворий режим та й Аннушка. Моя мати тяжко хвора залишилася в Москві. Я не хотіла селятися сама. І нудно, і вічна жіноча беззахисність. Ми могли поїхати до мене. «Я не могла». «Чому?» «Галина Федотівна, ти справді наче дитина». «Навпаки, я надто стара і надто навчена гірким досвідом». «Що тут не потякав би Сергій Шафран?» «Частка правди в його словах є. Побут акторів та й психологія своєрідні. На них лежить печать професії. От взяти б і нас з тобою. Ти віриш мені, Андрійку?» Вірю. Спасибі. Більше нічого мені не треба. А Галина Федотівна навряд чи зрозуміла б. Являюсь з тобою вночі, на підпитку, Не як дружина, як повія. Вранці мені було б соромно глянути її вічі. Дарма. Мати любить тебе. Тим прикріше. Бо з мене дуже погана жінка для її сина. Синові іншої не треба. Він оглядався в думках назад. У свідомості виринали різні епізоди їхнього короткого зв'язку і довгої розлуки. Згадувалися усі муки, сумніви, вагання, розпач, безнадія, страх перед невідомістю. Тепер усе це зникало з пам'яті. Так, правду кажуть, у кохання нема минулого. Є тільки ця одна єдина неповторна мить. Є жага в душі, в тілі. Засліплений мозок, несамовита кров, вони знову належали одне одному. Хвилину чи вічність не має значення. Лише згодом Андрій спитав, виїжджаючи до Москви, чому ти не пообіцяла мені нічого, не взяла клятви з мене, не хотіла брехати. Звідки я знала, як складуться обставини? А коли б я закохалася в іншого або просто забула тебе? або нарешті театр гастролював би в іншому місті. Значить, усе залежало від гастролей і від них. Ось чому я так настирливо добивалася Києва. Перед тим, як прийти, Аннушка подзвонила по телефону. Завжди мовчазна. Вона проронила кілька захоплених слів про Володимирську гірку, вечірній Дніпро, чекала натяку. І Ніна гукнула в трубку. Ну-ну, годіш Венді, ти йди додому. Андрійові ж сказала. от і Оденцова, без тями від Києва. А як же мені? Тепер ти могла б вернутися в Київ. Рано про це говорити. Але знай, де б я не була, моє серце в Києві, доки не закохаєшся в когось іншого, або не забудеш мене. А от візьму й не закохаюся, і не забуду, зло тобі. А мучитиму тебе так усе життя не відпущу, не віддам нікому. Увійшла Одинцова в святковому настрій, де той епіхондрик із своїм Неаполем. Не нагадуй мені ніколи про нього, Аннушко, попросила Ніна. Гастролі тривало двадцять днів. За цей час Андрій і Ніна зустрічалися всього кілька разів. То в нього чергування набігало, то в неї спектакль, з Києва театр виїхав на два тижні в Одесу. На цьому гастрольне турне закінчувалося. колектив ішов у місячну відпустку. Цей місяць Ніна Ващенко.